Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Na milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya upendo na huruma zake. Ninalitukuza jina lake takatifu kwa kutupa kibali cha kuendelea kutafakari sehemu ya tatu ya kichwa hiki kinachosema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana Rafiki mpendwa tuliambiwa kuna kuamua ni wapi pa moyo kuna kuamua ni wapi pa moyo kule mtu anako uwelekeza moyo wake ndiko kunakomshikilia, kule mtu anako moyo wake ndiko kunakomshikilia. ukiuelekeza kutafakari hali unaopitia utalemewa na mzigo dhiki. lakini ukiamua kuuelekeza moyo wako kwa Bwana yeye ndiye atakaye kuchukulia mzigo wako siku kwa siku na kukupa amani ukiuelekeza kutafakari hali unaopitia utalemewa na mzigo dhiki. Lakini ukeamua kuuelekeza moyo wako kwa Bwana, yeye ndiye atakai kuchukulia mzigo wako siku kwa siku na kukupa amani. Hiyo ndio njia pekee iletayo pumziko la kweli. Kuuelekeza moyo kwa Bwana ndio njia pekee iletayo pumziko la kweli. Bwana Yesu Kristo anatuambia. Njoni kwangu ninyi nyote msombokao na wenye kulemewa na mizigo Nami nitawapumzisha. Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Imeandikwa hivyo katika Injili ya matayo sura ya na, na mstari wa nane Rafiki mpendwa, tunapoambiwa tuielekeze mioyo yetu kwa Bwana na sio kwa hali tunayopitia, haimaanishi tupuuzie kile tunachopitia. Haimaanishi tupuuzie kile tunachopitia bali tukishulikie kwa kumtwika Bwana fadha na maangaiko yote yanayotokana na hali tunayopitia tunapoambiwa tuielekeze mioyo yetu kwa Bwana na sio kwa hali tunayopitia haimaanishi tupuuze kile tunachopitia bali tukishulikie kwa kumtwika Bwana fadha na maangaiko yote yanayotokana na hali tunayopitia Biblia inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu uliohodari ili awakweze kwa wakati wake huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye Bwana hujishughulisha sana kwa mambo yenu huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye Bwana hujishughulisha sana kwa mambo yenu imeandikwa hivyo katika waraka wa kwanza wa petro sura ya tano, mstari wa sita, hadi wa saba. rafiki anza kumteka bwana mzigo unaotokana na hali unayopitia kwa kuomba toba na rehema mbele zake anza kumtwika bwana mzigo unaotokana na hali unayopitia kwa kuomba toba na rehema mbele zake muombe roho mtakatifu akufunulie kama kuna dhambi yoyote ambayo hujaitubia inayompa shetani uhalali wa kukutesa Mombe Roho Mtakatifu akufunulie kama kuna dhambi yoyote ambayo hujaitubia inayompa shetani uhalali wa kukutesa. Inawezekana magumu ulionayo ni adhabu inayotokana na dhambi ambayo haijatubiwa. Inawezekana magumu tulionayo ni adhabu inayotokana na dhambi ambayo haijatubiwa. Gideon alimuuliza Bwana, alimuuliza malaika wa Bwana, "Ee Bwana wangu, ikiwa Bwana yupa moja nasi, bona mambo haya yote ametupata ikiwa bwana yupo pamoja nasi bona mambo haya yote ametupata ya yakopapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema je siye bwana aliyetuleta huku kutoka misri ila sasa ametutupa na ametutia katika mikono ya midiwa, midiani je siye bwana aliyetuleta huku kutoka misri ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waamuzi sura sita 6 na mstari wa 13. Rafiki, hata sisi katika mapito yetu tunaweza kumomba Roho Mtakatifu atusaidie kujua kuna kitu gani kinachosababisha tupitie hali ngumu tunazo pitia ikiwa Mungu yupo pamoja nasi. Tunaweza kumomba Roho Mtakatifu atusaidie kujua kuna kitu gani kinachosababisha tupitie hali ngumu tunazopitia ikiwa Mungu yupo pamoja nasi? Tunaweza kumuomba Roho Mtakatifu atufunulie kama iko dhambi na adui uhalali tujue ili tutubu na kumgeukia Bwana tukapate kuponywa Tunaweza kumuomba Roho Mtakatifu atufunulie kama iko dhambi inaumpa adui uhalali tujue ili tutubu na kumgeukia Bwana tukapate kuponywa kwa upande wa Gideon, Bwana alimwambia, "Iko madhabahu ya Baali inayotumekea baba yako. Iko madhabahu ya Baali inayotumekea baba yako. Dhambi ya kuabudu miungu mingine ndiyo ilayosababisha mateso na dhiki kali kwa wana wa Israeli. Dhambi ya kuabudu miungu mingine ndiyo ilayosababisha mateso na dhiki kali kwa wana wa Israel. Biblia nasema, Israeli. Biblia inasema Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamediani na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kisha ikaa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani. Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli naye akawaambia, Bwana, yeye Mungu wa Israeli asema hivi, Mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Nami niliwaokoa na mikono ya WaMisri na mikono ya watu waliokuwa wakiwaonea. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu. Nami niliwapa nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msiiche miungu ya WaAmori ambao mwaketi katika nchi yao, lakini hamkutii sauti yangu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu niluwaambia msiiche miungu ya Waamori ambao mwaketi katika nchi yao lakini hamkutii sauti yangu imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waamuzi sura ya sita, mstari wa sita hadi wakumi. rafiki mpendwa hata sasa watu wengi tunapitia mateso kwa sababu tumetumikia miungu mingine kwa hiyo natupasa kuomba toba na rehema na kukubali kugeuka na kuachana na ibada za sanamu tunapaswa kubomboa madhabahu hizo za miungu zinazotupitishia mabaya na kumjengea Mungu madhabahu ikapate kutuletea mema. Hivyo ndivyo Bwana alivyo mtuma Gideon. Hivyo ndivyo Bwana alivyo mtuma Gideon. Imeandikwa ikaa siku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka saba, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Ukaiangushe madhabahu ya Baali" alionayo baba yako ukaikate kate ashera ile iliyo karibu nayo ukamjengie bwana Mungu wako madhabahu juu, juu ya ngome hii juu ya ngome hii kwa taratibu zake ukamtoai yule ngombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile ashera ulioikata. ukamjengie bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake ukamtoa yule ngombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile ashera uliyoikata waamuzi 36 mstari wa 25 hadi 26 rafiki mpendwa toba ya kweli ni ufunguo namba moja wa kutusaidia tuweze kutoka katika maangamizo imeandikwa katika methali 28:13 methali 28:13 afichae dhambi zake hatafanikiwa afichae dhambi zake hatafanikiwa hata, hata toka kwenye maangamizo hatafanikiwa kutoka katika magumu bali yeye azungamaye na kuziacha atapata rehema bali yeye azungamaye na kuziacha atapata rehema na katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa tisa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa tisa tumeambiwa tukizungama dhambi zetu yeye Mungu ni mwaminifu na wahaki ataondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote tukizungama dhambi zetu yeye Mungu ni mwaminifu na wahaki. Hata ataondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote rafiki mpendwa leo omba kwa ajili yako na familia yako omba maombi haya kwa ajili yako na familia yako Mungu mtakatifu baba wa mbinguni wewe uliye neema na rehema ninakuomba kwa jina la Yesu Kristo unirehemu bwana ninatubu maovu dhambi na makosa na kila sababu iliyosababisha mimi na familia yangu tupitie magumu tunayopitia ninatubu kwako Mungu wa huruma wewe ambaye hasira yako ni ya muda mfupi bali upendo wako unadumu siku zote ninatubu kwa habari ya ibada za miungu mingine na madhabau tulizozitumikia katika ukoo wa baba yangu na ukoo wa mama yangu. Ninatubu e Bwana kwa ajili ya madhabau yoyote ya miungu mingine inayonikiri mimi na familia yangu. Ninaomba rehema zako e Bwana, ukatusamee na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukatukomboe kutoka katika madhabau hizo Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Ukatuweke huru Damu ya Yesu Kristo ikalipe kila fidia tunayodaiwa huko. Damu ya Yesu Kristo ikavunje kila agano linalotushikilia huko. Damu ya Yesu Kristo ikabatilishe kila sadaka zinazotukiri huko. Damu ya Yesu Kristo ikafute viapo na maneno na maneno yote elio tamkwa huko kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ee Bwana kwa nguvu ya neno lako, tunabomwetu hizo kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Tunateketeza ashera zake na kuzifanya kuni kwa mamlaka ya neno la Mungu kwa jina la Yesu. Tunapaharibu mahali palipokuwa na hizo madhabahu na kupatakasa kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tunanyunyiza damu ya Yesu kumjengea Bwana madhabahu. Tukapate kumwabudu katika roho na kweli. Tunaliitia jina la Yesu likawe msingi wa madhabau ya Bwana na damu yake ikasimame kinyume cha mabaya yote. Baba, tunakushukuru kwa kuwa umetutendea mema. Umegeuza maombolezo yetu kuwa kucheza. Umetuvua ngoza za gunia na ukatuvika shangwe. Tunakuabudu na kukusefu Yesu tunakuamini na kukutegemea Bwana. Pokea sifa na shukurani za mioyo yetu, E Mungu Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu silo, Leo ni tarehe saba Septemba tatu. Rafiki mpendwa, tutubu na kuungama mbele za Bwana, tukamjengenee na Bwana madhabahu yake, ikatupitishia yaliyo mema kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo na ikaendelea kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.